100 dies de nou govern municipal. Aquesta setmana, fa més de 3 mesos, que el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya van agafar les regnars del municipi en un canvi de govern que deixava Convergència i Unió, gent pel procés de Tiana i Partit Popular a l'oposició. El nou executiu municipal fa un balanç més que positiu d'aquesta primera etapa al capdavant del poble. Tot i així, han subratllat les dificultats que han hagut d'encarar en aquesta primera etapa com a conseqüència del mal estat de les arcades municipals. El primer tinent d'alcalde, el republicà Jordi Gost, ha celebrat la possibilitat d'estar al govern i haver arribat aquests 100 dies, però també ha matisat que considera que és un període de temps curt per fer grans canvis, tenint en compte la celebració del període estival i la recent festa major, que han centrat l'atenció de l'equip de govern. Sigui sí, com sigui, la valoració que es fa fins al moment és positiva per part de l'equip de govern. Manifestar que realment l'equip de govern hi ha una molt bona cohesió, i una línia de treball important en el sentit d'intentar, amb aquest marc, diguéssim, de rejustament econòmic que ens a viure, doncs treballar per realment aconseguir que les fines de l'Ajuntament, que no les hem trobat molt perjudicades, doncs de cara a l'elaboració de les propostes d'any que ve tenim molta feina a en aquest sentit. Des del govern també s'ha explicat que durant aquests tres mesos les qüestions econòmiques han estat el tema central del seu treball diari. El primer tinent d'alcalde ha afirmat que han estat treballant durament per poder pagar accions que representen una despesa i que no estaven contemplades ni previstes dins del pressupost d'aquest 2011. L'arranjament de l'escola tisiana, que finalment hem aconseguit doncs poder pintar tota l'escola amb el que és l'exterior i l'interior. Hi ha altres temes, com el tema de les, el dels conserges de les escoles en activitats extraescolars. Són una sèrie de problemes econòmics que impliquen una despesa i que l'anterior govern no havia previst i, per tant, en aquest sentit hem hagut de, de treballar molt a fons per reajustar-nos amb un pressupost que pràcticament ens dolem trobar que ja estava esgotat. Jordi Gos també ha explicat que a partir d'ara els esforços els centraran en l'elaboració dels pressupostos pel 2012, aplicant les mesures de reajustament necessàries.